u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Svi mi, braći i sestre, ovdje sabrani. I oni koji nisu sabrani. Svi oni koji ne sabiraju sa Hristom. Koji rasipaju. Svi oni koji su živi danas... I to bez izuzetka potencijalno mogu da dobiju vijest. U svakom trenutku onima kojima su mobilni telefoni uključeni čak i za vrijeme bogosluženja, time pokazujući da su vrata njihove duše otvorena za bilo koga, Da u njihovu unutrašnju kuću mogu da ulaze svi kad god hoće, da izlaze, da unose sa sobom raznu nečistoću i to još za vrijeme koje je Bogu posvećeno, vrijeme koje je Bog odvojio, Za čovjeka da mu prenese neke lijepe vijesti da ga obraduje, da mu nadu osnaži, da mu vječni život daruje, čak i za vrijeme svetih bogosluženja, a onima kojima su otvoreni mobilni telefoni, može da dođe jedna vijest neprijatna i to bez izuzetka onima kojima su telefoni isključeni ona može da dođe neposredno posle svetog bogosluženja kad informacije počnu da se kreću brzo kad opet uletimo taj vihor može da dođe informacija da neko od naših bližnjih Neko od naših najbližih, neko od naših naj, naj, najbližih, više nije živ, da je umrlo. Na koji način ćemo to saopštiti majici? Na koji način ćemo ocu reći o smrti njegovog sina? Na koji način ćemo djeci reći da više nemaju ni otca, ni majku? Na koji način prijatelju da prijatelja nema, ženi da je od tog trenutka udovica i mužu da će se u buduće samo sjećati truda svoje supruge, a da djeca koju ima Sad su u njegovim rukama i da će morati mnogo toga da radi što je radi, ranije radila njegova ljubljena supruga. I tako da ne idemo preširoko, mogu da dođu braćo i sestri informacije tog tipa vezane za bilo kojeg čovjeka i svakom čovjeku mogu da dođu, u svakom trenutku. I kad se ta informacija prima Kad ta vijest Teška vijest Ulazi u naš sluh Ide ka našem srcu Kroz prosto čugo sluha Ili vida Ako gledamo Kako se sve to dešava Ako gledamo Kako smrt odrađuje svoje Tek onda se osjeća slabost ljudska. Kako onda, braće i sestre, padaju sve naše maske? Kako onda li na jedan e, snažan način pucata iluzija da mi imamo neku silu, da mi imamo neke čvrste temelje? Prosto samo jedna informacija. Znaš ko je umroo? Da ti kažem nešto, umroje i u tom trenutku sve se završava, sve staje. Kako smrt, braće i sestre, nanosi brzo poraz svim našim očekivanjima i važnim nadama. Mislimo na očekivanja, kad ne čekamo i ne očekujemo, Onu vijest nam danas Gospod šalje kroz crpu, mislimo na sve one nade koje se ne temelje na blagoslovu besmrtnoga Boga. I upravo taj trenutak, braće i sestre, svojom silinom svjedoči da mi ljudi imamo potrebu da nam neko pomogne. Jer ta vijest, braćo i sestre, ona kako rekao smo, može da dođe, a doći će, pazite, ove naše uši su već slušale te vijesti. Nismo mi, braćo i sestre, da nikad nismo čuli da je neko umrlo. Možda nam još uvijek nije niko od najbližih umrlo. Možda su nam roditelji još živi, djeca sva na okupu. Ali, čućemo, braćo i sestre, bez izuzetka, sad, ko prije, ko kasnije, ali doći će do nas ta informacija. Svaki poziv, svaka poruka koja stiže, svako ozvono telefonsko, može da donese tu vijest nekome od nas i sigurno je da će je donijeti. Bez izuzetka. Ko će kome javljati, vidjet ćemo to u velikoj mjeri, nezavisi od nas, ali u jednoj mjeri i zavisi. I kad onda dođemo do toga da umiremo, da umilu naše bližnji i da se te vijesti šire, da umilu moćnici ovoga svijeta, U miru zvijezde U miru oni koji su bili snažni, krepki, jaki U miru mladi, stari, muško, žensko Močno, nemočno, bogato i siromašno Intelektualci, prosti ljudi Ljekari u miru, braće i sestre Vrhunski ljekari Specijalisti, umrlo Pa nema ljudi, nema čoveka da ne umire. I onda, kad dođemo do te istine, ma da se ona sakriva, brate i sestre, neprijatelj našega spasenja, đavo, na sve moguće načine, to znajte i na to pažnju, obratite, trudi se da misao o smrti istisne iz uma čovjećje, zato što mu je ona jedan od najvećih neprijatelja u krojenju njegovih planova i u pretanju njegove satanske paučine, miso one paučine. je v satana poete miso ono i sestre, A tamođ je misoo smrti snažna i snažno prisutna. To je kao pramteća svijest. On tu ne može da razvuče svoju prelisnu mrežu. Zato što mu tam pomisel smeta, ruši mu plan. Smeta njegovoj strategiji da nam obećava bolje sjutra, bolje preko sjutra, bolju budućnost. A kakva je to budućnost i kako je to bolje sjutra? Kad mogu i u tom sjutra i u svakom drugom svedećem danu ili sam da umrem ili da dobijem vijest da mi je neko umru. Šta će majci sjutra i preko sjutra ako nema više dijete svoje? Šta će mnogima, braćo i sestre, život kad su izgubili ono što je smisao njihovog života? Šta ćeš ti njemu da daš? Kako ćeš raspoloženje da mu popraviš? Šta će na inskoj udovisi sunce i vedar dan? Izobilje plodova zemaljskih, dobar ekonomski sistem, dobra državna struktura i sve drugo što navlačimo na Šta će njoj sve to, kad je njoj jedinat sin umaro? I sa njegovom smrću njoj se i pogled ugasio. Ona nema više koga da gleda. I čemu da se raduje? I ne samo ona. Koliko takvih slučajeva ima braća i sestak? Koliko ih je bilo? Koliko, ih, koliko će ih biti? i danas dok mi ovo govorimo širom svijeta ljudi u miru evo u svakom trenutku dok mi ovo govorimo u miru na svim kontinentima gasi se pogled u milu ljudi a protivnik našeg spasenja on nam organizuje zabavu on hoće da se mi zabavljamo On hoće da mi zaboravimo na smrt. A kako, braće i sestre, da zaboravimo na smrt? To je potpuno nenormalno stanje. Potpuno nenormalno. Smrt je temeljni problem svakoga od nas. Mi možemo da ne razmišljamo o njoj. Mi možemo potpuno da je izbrišujemo iz sjećanje. Mi možemo tako da stvorimo, broći se, snažne miselne bedeme, da ni jedna pomisao koja nas podsjeća na smrt ne može da nam priđe. To je takva lukavština, takva lukavština demonska. Kako zna čovjeka da navida kao da je Bog, nema smrti za njega. Drugi umilu, to se tebe ne tiče. Ti ćeš vječno da živiš. Ti možeš da izjaviš saučešće. Možeš da odeš na sahranu. Ali ti ne umireš. Ti si vječan. Ti si besmrtan. Tako djavo govori čoveku. Ali nije tako, braće i sestri. Svi smo mi smrtni. Bez izuzetka. Koliko god mi razmišljali ili ne razmišljali o njoj. Ali onaj koji razmišlja O smrti. Onaj koji se sjeća smrti. On je u oglovnoj prednosti u odnosu na sve one koji je zaboraviša. A zašto? Zato što je on prepoznao problem, braće i srste. Prepoznao je problem koji postoji kod svih, bez izuzetka. I kreće u potragu za Spasitelje. Traži pomoć, braćo se seste. Vidi da mu tu niko ne može pomoći. Niko, niko, niko, niko, braćo se seste. To treba svi da znaju. To treba i djece da znaju. I to što prije nauče, tim bolje po njih. To treba roditelji odma da im objasne. Odma Jer njima će da da mraze biti miliji lik od gospode Isusa Hrista. Jer de razne govori o smrti. De raz donosi ono što je smrtno me potrebno i zanimljivo. Njima će luna parkovi, crtani filmovi i razne druge gluposti biti draže od svetoga evanđelja. I ima čitav niz likova i dolaka da im se provuče kroz glavu a gospoda Isusa Hrista neće poštovati sem kad se bude moralo na velike praznik ajde da odemo do hrama da ispoštuje majku, oca ili svoju savjest da prevari ali u suštini šta će meni gospoda Isus Hristus Što meni daje U krajnjem, takvom čoveku, djavo lako ubacuje misli sumljen, što će tebi to, što će tebi sve ta liturgija, što ti sve ovo radiš, postiš, ideš, tamo stojiš, ne znaš ni sam šta tražiš. I sigurno, braćo i sestri, da ako mi ne prepoznajemo problemu, ako mi nismo osjetili smrt koja radi u nama i oko nas, nama gospod Isus Hristos zaista ne treba. Ako se sjećamo smrti, onda, braćo i se nema drugoga ko može da nam pomogne do njega. Jedinoga, besmrtnoga Boga. I na današnji dan, dan svetih brogovijesti, U tom vrtlogu loših vijesti, vidite i sami, sigurno gledate vijesti, pa vidite da su gotovo sve loše, a one dobre su obavezno lažne, jer nema dobre vijesti, braći i srsti. Ajde, neka je donese neko, neka donese dobru vijest, pa ćemo ovdje u ambijentu hrama, odmah da je... Rašarafimo i da otkrijemo onoga ko obmanjuje. Nema dobre vijesti, braće i sestre. Samo je jedna dobra, samo je jedna blaga vijest. Jedna je blago vijest, braće i sestre. Jedan arhangel je donosi, jer ga je Bog poslao. I njegovo ime je Gavrilo. Naravno, svi drugi angeli se raduju, ali Gavrilo je posla. Nema, braćo i sestri, drugoga grada, nije to ni Njujork, nije to ni Vašington, nije to ni jedan veliki evropski ili svjetski grad, ni jedan od njih, nego Nazaret, braćo i sestri, Galilejski, poslan bi od Boga, arhangel Gavrilo, Ugradna zaret, djevojci, zaručenoj za Josifa, kojoj vješe ime. Koje ime? Marija. I njoj reče, braće i sestre, nju pozdravi, njoj predade tu vijest. Samo njoj, ni jednoj drugoj žene. Nema druge žene, braće i sestre, kojoj je taj pozdrav upućen. I neć je biti. Samo je presveta djeva Marija, Orhangjeva Gavrijva primila pozdrav, koim je pozdravlja Gavrivo, ali prenos pozdrave i prati ono što se dešava pozdravom prati čudeno dejstvo Duasvetu. Jer preko pozdrava došlo je i do čudene tajne. Došlo je do začeća. Raduj se, blagodatna. Gospod je s tobom. Bog je s tobom. Život je s tobom. Blagodat je sa tobom. Vječnost je sa tobom. Besmrtnost je sa tobom. Sila je sa tobom. A preko tebe sa svim ljudima... Bez izuzetka, ali koji budu poštovali tebe kao istinsku bogorodicu i uvijek Djevu Mariju, svaki onaj koji te bude poštoval kao bogorodicu, svaki onaj koji bude vjerovao i ispovjedao, da iako si začela ne od čovjeka, braći i seste, pazite se, to je strijeva obnjena, Sveto Bogorodice nije začeo čovjeka nego od duha Svetog. A ko je Duh Sveti, braćice i sestre? Bog osijeniče te sila Višnjega i ono što će se začeuti u tebi biće sveto i na djeni mu ime Isus. A što znači Isus, braćice i sestre? Spasite. Koga on spasava, braćice i sestre? I od čega spasava? Od smrti. Ta vijest, braće i sestre, napada na sve one loše vijesti koje kruže, sve one loše vijesti koje i nas vrijebaju kroz loše situacije. Ta vijest, braćo i sestre, štit protiv svake druge loše vijesti. I samo ona, ni jedna druga, pravoslavni hrišćani to treba da znaju, da samo jedna blaga vijest postoji, raduj se, blagodatna, gospod je s tobom. I od tog trenutka nema, braćo i sestre, radosti, a nema je jer nema blagodati nigdje. Izvan crkve Hristove, niko drugi, braće i sestre, tu vijest ne donosi ljudima, Je znate li je za to? Znate li vi? Pa znate, ako hoćete, pogledajte. Niko vam tu vijest neće prenijeti. Evo danas, na praznik blagovijesti, mi, mi smo i instar, in, instalirali potpuno jednu drugačiju kombinaciju. Mi se danas bavimo nekim drugim stvarima I čitav prostor današnjeg dana Biće zagušen sujetom Smrću, trugožnošću Čitav današnji dan I ovi koji su prethodili njemu I oni koji će da svijede Sve je to zagušeno, braćo i sestre Pogrešnim informacijama Ogoši vijestima, u kojima nema nikakve radosti, samo napetost, strah, sumnja, bojazan, bovest. A ova vijest neće, braćo i sestre, doprijeti ni do jednog koji nije danas u crti. Znate za to, niko neće čuti da se Bog rodio. Niko neće danas reći da je Ahangel pozdravio ljudski rod preko presvete bogorodice. To je mnogo važan fokus, jer nema nama radosti izan presvete bogorodice. Gdje je majka Božja u tvom životu? Provjeri, ako je nema, nema radosti. Samo se keziš i taj smije, to ti je džavovska rabota. Kreveljimo se braće i sese Tu čovek kad osjeća Taj smijek u sebi Kad ga čuje u drugom Vidi kako ga đavo nadahnuje To je nenormalan smijek Čemu se smiješ? Čemu se raduješ ako se raduješ A ne raduješ blagovjestima? Čemu se raduješ? Pobjedi ovih ili onih tvojoj pobjedi ili tvog tima tvojih ljubimaca, tvojih favorita i šta ćeš dobiti od toga? si dobio vječnost si se oslobodio od grijeha od smrti jer đavo počeo da bježi od tebe zbog toga je to nešto promijenilo u duhovnoj borbi u tvoju korist nije, ama baš ništa Nego naprotiv, uglavnom, biva na štetu. I onda opet loše vijesti, loše vijesti, loše vijesti. A za blago vijesti nema vremena. A blago vijesti, braći sese, to je tako snažna vijest. To je kao da nam neko stavi topovsku cijev ovdje u predjevu grudi, dobro nas sveže za istu i onda ispali... Granatu velikog kalibra direktno upredio naših grudi. Potpuno nas raznese. E takva vijest, braće i sestre, jeste blagovijest. To je takav snažan upliv samoga božanstva, braće i sestre. Pazite, Bog se uključuje u ljudsku prirodu. Bog se uključuje u naše živote. To na koji način sinom svojim, sin Boži, braće i sestre, postaje čovjek. To što postaje čovjek ne znači da on u isto vrijeme i svo vrijeme i svu vječnost nije Bog. Jedne prirode sa Otcem, jedne suštine, ogromna sila, braće i sestre. A šta je ogromna sila? Bog, braće i sestre. Apsolutno. Postaje čovjek, rađa se od majke Božije, prima našu prirodu i postaje novi korijen, novi temelj, potpuno novi temelj, ne temelj nove kuće, ne temelj novog poslovnog prostora. Ne mislimo na te temelje od betona, koje zemljotres može da izvrne, da ni ti, ni tvoj geometar ne znate gde se sve to nalazio. Jer se konfiguracija terena promijenila. Odjedno gradova nema ili je ostao poneki krov da viri. Ne te temelje, braći i sest, nego novi temelj za vječnost. Za besmrtnost, za vječno trajanje i vječno obraženstvo. A gde je taj temelj? Ako je tako? A jeste tako? Evo na svi sveci se dođe. To je, braće i sestre, pravoslavna crkva. Pravoslavna crkva. Što vi mislite? Zašto pravoslavna crkva smeta danas? Zašto uvijek smeta? Upravo zbog toga. Zato što nudi novo i jedino novo. I zato što nudi ono što niko drugi ne može da ponudi. Zato što izobličava svijet sa svim njegovim preleskima. Mi se divimo velikim zdanjima, a crkva kaže, a zašto se diviš tome, zašto se tome klanjaš, pogledaj ovaj temelj, pogledaj ovu vječnost, pogledaj ovu besmrtnost. Pa kako možeš između te dvije kombinacije, te dvije ponude da izabereš ovu goru? I zašto uporno nju biram, a ti Bog donio, Bog ti postaje temelj. U svetom krštenju, krštavamo se u ime Svete Trojice, krštava se sluga Boži Marko u ime oca i Sine i Svetoga Duha. Pa dje to ima, braći i sestri. Človek se krštava u ime Svete Trojice, pomazuje se Duhom Svetim, pečat dara Duha Svetoga, braći i sestri. Pričeškuje se sluškinja Božija Milica časnim i presvetim tijelom i prečasnom krvlju gospoda i boga i spasem našeg Isusa Hrista na isceljenje duše i tijela na život vječni čovek prima tijelo Božije obožuje se postaje besmrtan postaje vječan to je braće i sestre ono što nam blagovijesti poručuju pazite Danas je mnogo važan dan, vjerujte mi, mnogo važan, ajde recimo, važniji od Vaskrsa, važniji od Božića, važniji od svakog drugog dana, da ne govorimo sujetnim praznicima koje slavimo zajedno sa svijetom. To je potpuno nedostojno hrišćanima, to je klasično idolopoklonstvo, ono što nas svijet navlači. A zašto je važniji ovaj praznik. Zato što? Ako ga ne prepoznamo, braću i senstak, ako mu se ne obradujemo, Ma da ne odma obradujemo, znate, radost svijedi. Prvo jeste čudo, čuđanje. Prvo jeste tajac. I vidite, sujetna je naša radost. E, srećan praznik, Naš veliki praznik. A šta veliki praznik? Šta ti znaš o tom prazniku? Kako si se ti to tako brzo obradovalo? a svetitelji zamukli, ne mogu da progovore. Arkangel Gavrilo jedva progovara, radoj se blagodatna od čuda, od tajne, od veličine. Čuš, Bog postaje čovjek. Znate što je to, braćuje se? To je potpuno prevrtanje svega. Vječni Bog postaje čovjek. Isus iz Nazareta Utroba majke Bože ga nosi. Zamislite, majku Božuđa nosi Boga u sebi. Sina Božijeg, koji nema početka, braća i sese. Nema početka, nema ni kraja. I odjednom rađa se kao čovjek. Hodi, ide sa ljudima. Evo čujemo gađe da kaže, ko se odrekne mene. A ko je ono? A nećemo mi znati ko je on, braću i sese ako ne prepoznamo prazni blagovijest. On kaže, ko se odrekne mene i mojih riječi pred rodom ovim preljubotvornim i grešnim, odreći se i ja njega, pred ocem svojimi angelima nebeskim, kad dođem u slavi. A mi ga pitamo, čekaj, a ko si ti? Znate, to možemo da pitamo, a ko si ti, kad je tako važno tebe se ne odreći? Je taj odgovor dobijamo baš na današnji danu. Bog, braćui i sestre. Ko se odriče Gospoda Isusa Hrista? Ikoga se odriče, odričući se crkve pravoslavne? Odreci ga se slobodno u svakoj sekti. Nemoj da se plašiš, njega tamo nema. Ali ako ga se odrekneš, odričući se svetoga pravosavlja, odričući se svete pravoslavne crkve, odričući se svetoga sveštenstva, Ne svetoga povrlini, jer mi smo mnogo grešni, braće i seste. I mi sveštenici, mnogo grešni. Mi smo u grijesima začeti i nemarni, ali je čin sveštenički sve jer je Boži, braće i seste. Strašna je tajna sveštenstva. I Gospod kaže, ko se vas odriče, mene se odriče. Zato budimo oprezni danas blagovijesti, Razne informacije, razne vijesti nam daje ovaj praznik, Pazimo se, braći i sestre, da se ne okviznemo odričujući se svetoga pravoslavlja. Teško onom čovjeku i u vremenu će mu biti teško. Vijest ni jedna dobra do njega više neće doći. A kako da ti dođe? Kad se odrekao Boga, kad se odrekao majke Božije. Kad se odrekao svetog arhangela Gavrila, kad se odrekao sina Božijeg, a preko njega i oca se odričuješ, a duh sveti ne može više da ti priđe, jer se odrekao sina i oca, kako će duh sveti da ti priđe? A bez duha svetog nema, braći i sestre, radosti. I onda muka, tjeskoba, jesmilo, ugodilo je. Opšte ljudi, opšta apomamo i pometnja. I razne manije, ratovi i nemiri. Zato držimo se pravoslavne crkve, broće i sest. Nemojmo odmah da se radujemo. Prvo, pažljivi budimo. Prvo, stojimo malo, tako kao što sad stojimo. Stojimo malo, navikavajmo tijelo da stoji, mirno, pred Bogom. Dosta smo kao... Bjesomučni trčali lijevo-desno, skakali pentrali se. Stojimo malo mirno, braćoji se, se tijelu ukroti, iako bi ono da izlete iz hrana, iako buntuje, stoj mirno, sat, dva sata, da ga ukrotimo, braćoji se, pa će tek onda um, pažnjom da hvata te blagodatne signale. A kad on uhvati ovaj pozdrav, raduje se, ali baš ga uhvati, pa onda zanije mi od čuda, kad pobjegnu sve one loše informacije, sve one važne radosti i nade, bukvalno kad pobjegnu, jer ovaj pozdrav, braću se sest, on je Boži. I svaki demonski odma pobjegne. Nema ni jednog čoveka koji se obradovao, ovom čudu da se raduje nekom drugom. Nema, braćo i sesto. I um spušta polako tu istinu blabodatnu u srce. I šta onda imamo? Onda imamo viđenje carstva nebeskog, braće i sesto. Carstva nebeskog koje se otkriva nama. Kao što kaže gospod, ima ovdje neki koji neće vidjeti smrti dok ne vide carstvo nebesko da je došlo u silu. Neka bi dao Gospod da i mi, braćo i sese, duhom svetim vidimo caratog tog carstva kako se danas začinje utrobi presvete Bogorodice, kako se rađa u Vitvejemu, raste u, naz, u Nazaretu, strada i vaskrsava u Jerusalimu radi nas, koji se vaznosi na nebesa, na nadnebesni prestor radi nas i koji je duhom svetim carskim duhom svetim prisutan i u ovom gradu i u ovoj budvi i u svakom gradu gdje postoji pravoslani hram i taj grad podiže u velike visine u velike carske visine i da mi kroz crkvu do njih dosegnemo braće i sestre vrlinski živeći a nema života u crk bez vrline Vrli, vrlinski živeći vrlinski se vaznoseći i onda i kad dođe loša informacija do nas mi ćemo je sažeći onim pozdravom koji je arhangel sažegao svaku lošu vijest i donio jedinu dobru, mi ćemo reći raduj se, blagodatna, gospodje s tobom, radujmo se i mi, braće i sestre, jer je gospodi sa nama i u ovoj svetoj liturgiji i za koji trenutak sa nadnebesnih visina doći će i preko svetog kutira ponudit se svakom od vas I u tom mističnom trenutku, kad budete prilazili svetom putiru, neka to bude danas, jer je praznik takav, priđite i kad budete primali svetu tajnu pričešća, kad vam sveštenik bude polagao česticu tijela besmrtnog i vječnog Boga u vaša usta, vi umom sazarcavajte Onaj trenutak u vremenu u Nazaretu kad je vječnost dotakla vrijeme i uhvatila ga, kad je Bog dotakao ljudsku prirodu i uhvatio je i ne ispuštaj do dana današnjeg, nego nam se kroz svetu tajnu pričašće daje. I onda možemo svakog od vas da pozdravimo, raduj se brate, raduj se sestro, Gospod je s tobom i blagosloven si ti među ljudima jer si Boga primio jer si i vječnost kroz njega stekao vječnost koju niko neće moći da ti oduzme pa i smrt kad bude došla neće doći da je oduzima nego da ti je pojača da je istakne I da je potvrdi, da je zapečati, jer smrt nema pristupa, gdje je vječni Bog. Neka bi dao, Gospod, da takav život imamo i u vremenu kao zagog onog vječnog, koga, daj Bože, da se udostojimo molitvenim zastupništvom presvete vladičice naše bogorodice i svih svetih. Amin, Bože, daj.